Egy népművelőnek most inkább ilyen küldetés szemszögből kérdezném. E, valóban a, a, a híd az igaz, tehát én villamos mérnök vagyok, tehát villamosmérnökű diplomát szereztem, és bármilyen furcsa, és hat éven keresztül ezt a szakmát gyakoroltam még hozzá igen jó helyeken,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 Írtam át ezt a, az egészet, hogy, hogy van a munka, ami, amit az ember elvégez tisztességgel, becsülettel a, a tudása szerint, és ez, ezért megfizetik, és van a, a boldogság az örök, amit megfizetnek meg, és akkor ez volt nekem a népművelés. Tehát ez, ez az, hogy ez a kettő összejöhet alkalmas szint, hogy, hogy az ember olyan dolgot csinál, ami felszabadítja, ami boldoggát teszi, és, és még meg is fizetik, ez akkor nekem nem jött össze.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 hogy legyen uh, neve a gyereknek. Na a lényeg az, hogy um, mondom, nagyon jó helyen dolgoztam, és uh Jól ment a munka, szerettek a munkatársaim, én is szerettem őket. Még magánéletben is nagyon sokat együtt voltunk, de végül is valahogy úgy volt, hogy ehhez az egészhez nekem most már nagyon-nagyon nincs kedve. És akkor kiváló főnököm volt, a főnököm valamilyen apró dolgot megjegyzett nekem, valami megjegyzést tett, amiben egyébként neki teljesen igaza volt,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 amikor pedig vége volt ennek az egésznek, és hát a szerződésem lejárt, és kellett, hogy kereszni valami munkát, ami arról szólt, hogy, hogy hát ne legyek munka kerülő, És akkor valahogy már úgy, úgy, úgy derengett, hogy, hogy én ilyen állás állásszerű, dolgot csinálhatok, mert akkor szóba került, hogy Gyulára az ottani művészeti központba megyek, valami olyasmit csinálni, amit én amúgy is csinálok. De pontosan nem tudtam, hogy micsoda, de oda akkor éppen nem volt hely, nem fel, és akkor visszajöttem Budapestre, ahol én lakom, kispestem, és itt kisperten az ismerőseim, barátaim mondták, hogy hát látjuk, hogy te mit akarsz, és itt voltak az a művelődési ház, itt van éppen egy felvétel, ö, oda beajánlunk. És hát diploma nélkül, már mint úgy, népművelői diploma nélkül ö, helyezkedtem el népművelőként, és teljesen kinyílt a világ, akkor már nem számított, hogy hánykor kell kelni, hányra kell bemenni, hánykor kell, hányor le lehet lefeküdni. Uh -huh. Én azt kell mondom, szinte éjjel-nappal dolgoztam, mert olyan boldogsággal el, az, hogy azt csinálhatom, az a munkám, eh, eh, amit szeretek, és amihez úgy néz ki, hogy értek. Természetesen aztán két diplomával is megfejlesztem ezt a népművelői dolgot, tehát úgy, hogy mondjam, hiv hivatalosan is szakember lettem. A határon túli,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 90-es évben, tehát a rendszerváltás idején eh, született meg. Én korábban eh, vagy, eh, ettől teljesen független jártam felvidékre eh, Erdélybe, eh, apránként még picit délvidékre is, eh, úgyhogy nekem affinitásom volt ehhez a eh, dologhoz, de <kül> akkor, amikor 1990-ben Romániában ugye, beállt a fordulat, akkor eh, én is ilyen nagyon fölelkesedtem és akkor azt mondtam, hogy én kimegyek és az, az, az, az, szükség volt ott minden minden élelmiszerre gyógyszerre, egyébben minden fogtam és szóltam a barátaimnak szóltam a munkatársaimnak, szomszédoknak és akkor egy Ladakombin volt és ezzel a ladakombit teljesen telepakolva ezzel kimentem barátommal Romániába, Nagyváradon is Maroszás helyen volt, amit kiürítettem ezt az autót és hát úgy gondoltam, hogy én mindent megtettem. De hála istennek, akkor én a Petrfi Csarnokban dolgoztam, és akkor a Petrfi Csarnok igazgatója el azt mondta, hogy András, mint az, amit kiviszel, az el fog fogyni,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 jött, merülsz az egésznek az ötlete, hogy hát te, András, ezt folytatni kellene, ezt rendszeresen kellene csinálni. Na, így alakult aztán az, hogy, hogy először a magyar népnövelő, a Budapesti Népnövelők Egyesületének, ennek az elnökkel, akkor volt, ennek a keretén belül egy önálló szakosztályként működött a magyar kollégium, és aztán végül is 1996-ban önálló egyesületté vált, úgyhogy ennek a hivatalos neve ma is az egy Magyar Kollégium Kulturális Egyesület. Uh -huh.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 ugye a szlovákiai magyar területeken, ja, azért nem pontos elnevezés a felvidék, mert gyakorlatilag a Kárpátalja is a felvidék része volt, e, a, akkor, amikor még Magyarországhoz tartozott. Tehát a lényeg az, hogy e, voltam Szlovákiában, voltam Ukrajnában, voltam Romániában, Horvátországban, Szerbiában, sőt még annak idején Jugoszláviában is voltam, és aztán persze Szlovéniában és e, Ausztriában is. Tehát több, mivel nagyon sok alkalommal e, voltam, E, így azt mondom, hogy sokszor körbejártam a, a, a Kárpát-medencét. Na most e, e, kétféle e, történet van a Magyar Kollégium szervezése kapcsán. Az, e, mind, ugye alapvetően a Magyar Kollégium szervezi ilyet olyat amolyat, az egyiket vagy e, külhonban szervezi, tehát valamelyik másik országban, a másikat meg itthon szervezi. E, legtöbbször soha nem egyedül, hanem mindig valamiféle partnerekkel. Eh, szervezi eh, ezeket a rendezvényeket, de vannak, voltak egészen különleges eh, dolgok, például eh, Zetalakához tartozó pici eh, falu, 800 lakos falu, ivó, eh, itt egy eh, közösségi, ilyen falu fejlesztési eh, munkát végeztünk, két kalendáriumot is kiadtunk, természetesen mindig a, a helyi erők segítségével, de eh, apró dolgok voltak, én mindig azt mondtam, hogy az a, az a legnagyobb érdelem a Magyar Kollégiumnak, hogy, eh, hogy gyorsan is hatékonyan tud segíteni. Tudni? Egy egyszerű dolog, eh, fölhív engem telefonon, eh, valahonnan székelyütt van helyről egy kollega, és azt mondja, hogy te, András, az történt, hogy a, mi ilyen és ilyen fénymásolónkban ez, ez a rugó az, az eltörött, és nem tudjuk a fénymásolót használni. És akkor hát a Robányi András utána ment. Megnézte ezt a rugót, hol lehet kapni, kifizette, megkérdezte az első buszt, ami megy ki a odatta, másnap ott volt a rugó. Na most, akkor, amikor egyébként meg két-három hetet kell várni egy ilyen rugóra, ahhoz képest ez nyilván nagy segítség. Ez apró, apróságnak tűnik, de egy időben ez hallatlanul fontos volt. Ma már a kapcsolatok az országok között tehát sokkal erősebbek és sokkal gyorsabban működnek a dolgok, de akkor ez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 és 17 előadást tartottunk. Ez nagyon ö, fantasztikus élmény volt, nem csak azért, mert minden előadásba belekomponáltuk a helyi néztánc együttes ö, el, ö, valamelyik produkcióját, hanem azért, mert mindenhol, mindenhol valamiféle magyar emlékelyet meg is koszorúztunk. És az ezeknek azért hallatlan hangulata volt, azért gondoz el, amikor fölmegy az ember a, a vereckei hágóra és a a, a Vereszkei hágon a csíki népiszeletben öltözött fiúk, lányok koszorúznak. Azért ennek elég nagy hangulata volt, de a fősök terén koszorúztunk Mohácsi színhelyén. Tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon erős hatású dolog volt. Szint egy vándorbot volt a jelképünk, és minden helyi szervezőknek adtunk egy vándorbot Tulajdonképpen ez egy kopjafának megfaragott Elég nagy méretű pálca volt, amin volt egy kicsi piros-fekete, vagyis csíki zacskó, amiben benne volt a hét ország kevert földje, és benne volt egy üvegecskemben a hét országnak a vize volt benne. Hát azt mondom, ezek nagyon mély érzésű is, hát a valatlan nagy szervező munkát igénylő dolgok voltak. Hát nagyjából ezen a skálán dolgozott a Magyar Kollégium.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 hát azt a munkát, amit reggel elkezdtem. Hát ez a képlet, ez, ez, ez nem annyira színes, de eléggé mindennapos minden esetre. Én legutóban, amikor mi találkoztunk, az több napon keresztül volt a Vekerlei e, e, e, e, Nyári én Szabad, szabad egyetem. egyetem, de előtte, amikor mi találkoztunk, az, az egy érdekes est volt, amire engem elhívtál, ahol a Tamás dalokat játszottatok, többen is. Én tudom rólad, hogy, hogy egy Egyrészt te magad nagyon szeretsz uh, gitározni és Cse dalokat játszani társasági összejöveteleken a legkülönbözőbb helyzetekben, ez így van. De ezen kívül Cse neked személyesnek nexusod is volt. Uh, hogy, hogy találkoztatok ti? Vagy hogy, hogy lett személyes egy, egy hivatalos kapcsolat? Mert lehet, hogy valóban hívtad őt vendégnek, de aztán valami módon azért ez átfordult. É, igen, hát ugye volt úgy, hogy Tamás barátjának nevezett, én azt gondolom ennyire nem volt azért mély a kapcsolatunk, de az, hogy én például Tamás őszintén szerettem, és én úgy gondolom, hogy Tamás is őszintén szeretett engem, azért ezt e, joggal mondhatjuk el. E, nagyon furcsa volt, hát ugye abban az időszakban, amikor Tamás éppen csak elkezdte, akkor nekem mondta egy barátom, hogy járszetse Tamásra. A fogalmam nem volt, hogy jársz egy Csatamásra, néztem én a Jancsó filmeket, és ott persze láttam talán, de, de ez, hogy jársz egy Csatamásra, ez nem... Hogy ez egy jelenség, ez... erre nem gondoltál. Ja, igen, igen, -e. igen. És akkor hát hogy el a 25. színházba. És akkor elmentem a 25. színházba, és természetesen azonnal megfogott a, a dolog. Bár érdekes módon nem abban a mélységében fogott meg, ahogy én most értékelem ezt a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 Kiderülhet persze, de azért mégiscsak az ott jó nevetük, hogy vannak keskeny vágányú vasútlasok is, akkor egy jó pofa dolog volt, és aztán csak később kezdtük végig gondolni, hogy miért. De így kezdődött a dolog, akkor mit, amikor a vár, Várfinházba játszottam, és akkor fölmentem, és ö, ö, kihívtam, és mondtam, hogy én szeretném de megnézni, de nincs pénzem. E, az jó, persze gyere is pár, már így tízbe. Hát így, hogyha személyes kapcsolatunk is lett, de igazából akkor erősödött meg ez a, a kapcsolat, amikor valamikor, hát, most azt mondom, 90-es évek elején eh, lehetett ez nagyon régóta vágyott már FD-be, uh -huh. és nem...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 és hát bizonyos értelemben összeispelegettünk jobban, hiszen ugye, Tamásnak uh, hízelgette az, hogy én ismerem az összes dalát, amit addig énekelt, és hát egyáltalán uh, ővele, uh, tehát uh, egy kellemes ember volt, úgyhogy hogy, uh, jó volt vele uh, utazni. És aztán utána, mivel ugye ez bejött, uh, tulajdonképpen azt hiszem, hogy talán Horvátország kivételével uh, minden határ, meg Ausztria kivételével minden határon túli magyar területen voltam, tehát voltunk Már hogy vele voltál együtt. együtt. Vele, vele, vele, igen. Igen. Egy koncertöt szerveztem uh -huh. neki, és aztán... Uh, és mindenütt megértették, szerették? Tehát azt a légkört, amit itthon azért élni lehetett ma, egy kicsit magyarázkodni kell a mai generációnak, hogy mit, mit jelentett ez, ezt ott megérezték akkor egy idejüleg? Abszolút, abszolút. Tehát, uh -huh. ez, ez, tehát ugye ez a, ezek a szövegek, ezek a levegőben voltak. Én egy olyan cikket is olvastam, amik arról szólt, hogy hogy szerb fiatalok hallgatták a ezt és nem értették a magyar nyelvet, de hogy vagyok, olyan hatással volt rájuk, hogy, hogy ezt az egész hangulatot rögtön vették. Hát vajuk őszintén a 60-as években mi így voltunk a bízósszel, mondjuk, bárcsak a rollinggal, hogy, hogy nem tudtuk, hogy mit ének. Csak éreztük, éreztük valamit. Éreztük. De érezték az egésznek a hangulatát. Na úgyhogy ez volt, most hát persze ehhez még az is hozzátartozik, tartozik, hogy ugye ez a magyar kollégium, aminek, aminek segítségével... Ez egy egyesület. Által, én a határom túliakkal foglalkozom, hát ennek tagja volt Tamás, és hát ez, például, ez a Magyarországon és a, a FMH-ban, vagyis a Fővárosi Mivelődészi Házban szerveztem egy, egy koncertet, óriási zoo zú volt, zúfolt házas uh -huh. koncert volt, mert akkor elég régen nem lépett fel Na, hát, ilyen, ilyen. És amikor a télen, tehát egy egész estét betöltőt se a más estet e, csináltatok, nagyon sok dalt a legkülönbözőbb kor korszakaiból, látható volt a bőségzavara, hogy nagyon erősen válogatni kellett, és az is izgalmas volt, hogy te magad mellé tudtál állítani, legalább 6-8 még hasonló, kicsit flugos, most ez pozitív értelme, mondom, embert, akik, akik ugyanezzel a szeretettel, hát ott e, nagyon izgalmas volt. Igazából te magad mondtad, mert utána beszélgettünk erről, hogy ez egy műkedvelő előadás volt, de ebbe sokkal több volt, mint egy profi előadásban sokszor lenni szokott. Melyik a kedvenc dalod egyébként? Nekem a Lívonkríp a kedvenc dalom, amit nem énekeltem el. Melyik? Äh, Semmi. Nem, mert äh, ugye azért nem énekeltem el, hogy nem énekeltem el, ezt úgy szeretném magyarázni, hogy ez, ami, amit te most említettél volt, ez szönképpen e, ezt egy sorozat, a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 és a Csatamás Magyarok. Uh -huh. ez a, amit te láttál, a Csatamás Magyarok volt, most a lívon is egyikbe se illett bele, uh -huh. vagy legalábbis az én válogatásom szerint egyikbe se illett bele, de hát nekem ez az a, a kedvenc dalom, és nincs kizárva, hogy lesz egy ilyen. magam, és lesz egy olyan, hogy ami kimarad.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 hogy persze közelebb, közelebb vigye a kultúrát az embereket, de minden mögött ennek pénzügyileg is e, kisztának, meg a e, e, nyereségesnek kell lenni. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy ilyen irányba változott a népszerűvelői szakma, és ezért talán viszonylag kevés hagyományos értelemben vett népszerűvelő van, hanem vannak népszerűvelődés szervezők, akik ezt jobban csinálják,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 Nem hallunk, András. Nem hallunk. Most, a, egyetle... a... Megszámot... most igen, most igen, most igen. Jó, én megszám ott hallok, előtt <gül> fura, fura ez a mai nap a technika szempontjából ezt már tudjuk. Igen, tehát ugye az elmúlt egy percet nem hallottuk, csak azt, hogy igen, és a többi nem hallottuk. Tehát, hogyha visszatérnél ide. Igen, tehát, hogy én azt gondolom, hogy a, az elmúlt időszakom az, amit példaként föl tudom hozni, hogy ez mennyire általánosabb, nem tudom, de mindaz, amit, amiről eddig beszéltünk, az, az bizonyítja. Tevezetesen uh -huh. az, hogy én még e, e, í, mondjam, aktív népmivelő voltam, amikor egyre nagyobb figyelmet fordítottam a Vekerlére, amely ugye az én Sütke ugye talán azok, akik korábban is hallgattak, engem tudják, hogy én a határon túli Magyarországgal foglalkozom most márig már, már majdnem 30 éve, vagy azoknak a kultúrájával, és hivatásszerűen is, amikor hivatásos voltam akkor is, ez volt a fő profilom, de mondom, mellette én a bekellével kezdtem el foglalkozni, és a dolognak az a, a, a, a ahol, ahol életkontítani kultúrát. És eh, igenis egy hosszú távú programról van szó. Nevezetesen arról, hogy mi azt szeretnénk, hogy a, a bekerle, amelyik rendkívül jó építészeti adottságokkal rendelkezik, ehhez, ehhez a lehetőség a bekerle népe felnőjön. Tehát igenis a fejlesztés nagyon fontos, amit mi tulajdonképpen alapvetően programok által próbálunk segíteni, és ez a, ez a, ennek a dolognak, ez a hogy programok által próbálunk közösséget fejleszteni, ez is két irányú. Az egyik, amelyik hát azt mondom, ami hatékonyabb, az az, hogy minél több embert akarunk bevonni abba, hogy a, az egyes programok, amiket mi szervezünk, azok hogyan alakuljanak, tehát hogy az ő véleményük benne legyen, az ő akaratuk benne legyen, hogy mi szeretnének, és ami ennél pontosan, hogy ők maguk személyesen vegyenek részének ezeknek a programoknak a megvalósításában. Ez az egyik dolog, és ez azt kell mondanom, hogy, e, hogy ez e, de elmúlt tíz évvel visszamenőleget végbondulás sikeresnek mondhatom. A másik pedig az, hogy azok, akik e, csak eljönnek ezekre a, a rendezvényekre, csak a nyilvánvalóan idézőjel beteszem, tehát akik csak eljönnek erre a rendezvényre, azok is megérezzenek valamit abból, hogy ilyen jellegű programot, ezt a fajta hangulatot csapít a vekerle tudják megkapni. tehát hogy ez hogy erősítse az ő a Vekerlei közösséghez való tartozásuk, érzését. <síns> e, tehát én azt gondolom, hogy, hogy az, aki mivelődés e, szervező, annak egyszerűen a helyzeténél fogva nem lehet ilyen feladata, nem lehet ilyen elképzelése,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 hogy jó embernek kell lenni. Uh -huh. e, tehát egyszerűen oda kell figyelni a másikra, jó dolgot kell akarni, e, nagyon nehéz, hol húzom meg a határt, hogy mi a jó és mi a rossz, nem tudom. Itt valójában utólag, e, tehát a történések bizonyítják aztán e, azt, hogy te jó ember vagy, és jót akartál-e, e, az, hogy hány ember marad mellette. E, mi a vekelen elmondhatjuk azt, hogy kb. 400 önkéntesünk van, akik rendszeresen ö, önkéntes munkát végeznek. Én éjszemfétes szerével voltam ki, más évvel ezelőtt székelyföldön előadásokat tartottunk, és elmondtam ott is azt, és a székelyföldiek azt mondták, hogy mi nagyon helyes emberek vagyunk, de azt egyszerűen nem hiszik el, hogy 400 embert mi folyamatosan tudunk működtetni. Természetesen nem arról van szó, hogy itt a 400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 Ez a szó, igen, én magam, és hát azt, azt kell mondanom, hogy az utolsó mohikánok egyike, és ezt nem szomorúan mondom, mert mondom, más lett a világ, és másképp kell hozzáállni, de ugyanakkor azt mondom, hogy jó, ha tudjuk, hogy egyszer volt egy ilyen szakma, hogy nézd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 másik világ jön, ahol inkább kulturális menedzserek, művelődés szervezők és ilyenek dolgoznak. Ez a mai világnak valószínűleg jobban megfelel, de mégiscsak azt gondolom, hogy megér egy gondolatot, hogy hát mégiscsak egy értyát gyújtsunk egy nagyon szép szakma szívjánál. Nem akarom én ezt eltemetni, de azért, azért én úgy érzem, hogy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 E, és hála is azt kell mondanom, hogy sikerrel, de e, azt folyamatosan szemem előtt kell tartani, hogy ő nekik már, hogy a József Attila-t a fejükön másképp tapad a haj, uh -huh. ők már másképp gondolkoznak, nekik más, más a, a világuk, nyilván abban a gondolkodásuk, amilyen világban ők bele fognak élni. Nagyon az egy egyfolytában jut eszem, próbáltam gondolkodni, hogy én vajon mit mondanék arra, hogy van-e népművelés, és én tudod mit mondanék, én azt mondom, hogy van.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 ami főleg Feri beszélt róla, mert Feri ennek részese volt, és ebben engem fölkértek egy előadásnak a megtartására. Nevezetesen, ugye én itt a Kellen, sok mindent csinálok, de leginkább arról vagyok híres, hogy nagy rendezvények. Hát néhány, nem, mindenféle rendezvényt, meg kicsiket, egész kicsiket is rendezek, és az, tulajdonképpen azt a kérdést tették föl, hogy ezen rendezvényeknek még a, mi a kulturális hozama?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 ennek a birtokosává válnak, mint hogy a rendszerezett gondolkodás iránti igény, mm -hmm. vagy, vagy arra, hogy föl kell készülnünk egy beszélgetésre, vagy az, hogyha én megszólalok valahol, akkor az legyen összefogott, átgondolt, nehogy ja még ez eszembe jutott meg, vagy valamiféle segelen, vagy az együttműködésnek az igénye, a másikra figyelésnek az igénye, vagy közösségi értékek. Tehát ilyenek, ilyenekről beszéltem, és azt mondtam, gondoltam, hogy, hogy ezek a leg fontosabba, mert euh, talán az, azt mondom, hogy a, a, a népművelésnek a szervezési része euh, azt a, a mai a, a, a, a egyetemek főiskolát kiválóan megtanítják. Főszívta az összes szakma ezt a szervezési részt is, nem is tudjuk, hogy már melyik szervezi a kulturális intézmény. Ugye? Egyetlen, nem, a szervezés, ez nem a mi részünk, nem mi így van így, így, van, így, van, így, így van, így van, így van, így van. Igen, de az az érdekes benne, nekem az is tetszik, igen, hogyha tudunk mesélni, nekem mindig is az a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 az embernek a figyelme végül is oda terelődjék, és akkor a poén a, a lecsap. Na most itt, itt is így van, hogy egy történetet fel kell építeni apró, szinte oda nem illő dolgokból, míg akkor eljut a végére odáig, hogy az ember nagyon kíváncsi, hogy most már mond ki, hogy mit akarsz mondani, uh -huh. és akkor ezt elmondja az ember. Igen, igen. Tehát én, én érzem ezt, hogy. Tehát én, én, hogy a milyen, milyen szep, hogy jól érzem magam, mert szinte bármilyen társaságban, ha ö, ö, úgy adódik, hogy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 akiknek a lelkük arról szól, hogy valahogy pallérozni akarják az embereket, hogy egy kicsit, mindig egy kicsit jobbá tenni a, uh -huh. a világot. Érdekes módon egyébként, hogy avval hogy kezdtük a beszélgetés, hogy változott a világ. Én korai koromban én úgy éreztem, hogy én az élet minden másodpercében népnévelő vagyok, ami azt is jelenti, hogyha megyek az utcán, és azt látom, hogy a gyerekek eldobják a szemetet, akkor én, vagy egy felnőtt akár, tehát valaki eldobja a szemét, akkor én oda megyek, és kedvesen, udvariasan megkérem, hogy ne dobjál a szemét. Akár föl is veszem a szemetet, és ne dobom a, a szemétbe. Volt ilyen egyébként, és nagyon érdekes haszna volt a dolognak, Uh, ugyanakkor volt, amikor szembe találkoztam magával, hogy ez én nem megverte. Ezért ugye megváltozott a világ, és hát az ember azért ilyennel nem akarja megveresni magát, úgyhogy most egy kicsit azért nekem változott az éleményem arról, hogy én, én hogyan élem át a népvelőségemet, és én úgy élem át, hogy azt mondom, hogy ez a világ, amiben mi most belekerültünk, ez eléggé hát hogy mondjam, szenyáradat az én szememmel nézve,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 És én az én dolgom ez, az tulajdonképpen, hogy egy ilyen e, Lantos módjára megyek az egyik ilyentől a másikig, és elmondom, hogy nem ti vagytok egyedül, vannak társak figyeljetek, és akkor, hogyha ez a Szenyán elkezd majd lejjebb menni, akkor hamarabb kell kiépíteni a, a kapcsolatokat ezen figyeljetek között. András, Mindenki fantasztikus jól, a gondolatmeneted Egyetlen kérdésem van, már elfogyott az időnk, de azért, hogy, hogy érezted magad velünk az egy hét alatt? Jaj, nagyon jó, nagyon jó. én egyébként azért éreztem nagyon jó, mert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 Hallgass te is továbbra a civil rádiót, és sose felejtsd el azt, hogy népünk maradták. maradtál, jó? Szervusz, és vigyázz magadra, Szervusz! Mindjárt, a hallgatókat!